Ne v-am găsit, iubiți ascultători! Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon vă întâmpină preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma lecțiunii 2C022. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță, așa după cum Duhul Cel Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu care să-L călăuzească, fiind apoi prelucrate în cadrul studiului. Emisiunii Creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute, au ajuns accesibile pentru difuzarea pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2 c 022 se va începe în curând cu prilejul unei meditații, asupra versetului 6, a celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni de la capitolul 4. Mai înainte de aceasta, haideți însă toți cei care am ascultat și emisiunile precedente. Să asistăm acum la felul cum Ștefan și Peter, din lucrarea ereticii din Dubrava, s-au întors din călătoria lor foarte plăcută. Pleca să deci la orașul Podhav, acolo aveau intenția să facă ceva treburi prin târg, să vândă un cal, să facă alte cumpărături. Dumnezeu a rânduit însă ca ei amândoi să-i aparte la o adunare. Pentru Peter fuzese de prima dată acest lucru în care au avut parte de mari bucurii. Pe drum către casă au luat în căruță un om beat, l-au dus până acasă și acolo l-au călăuzit și pe el pe drumul mântuirii împreună cu mama lui. Între timp, cei doi drumeți la acasă. Pe tărsării din căruță în fața căsuțelui își luă ața și râna strânse recunoscător mâna lui Ștefan și intra apoi în bucătărie. Doamna Kracinski stătea la sobă. Tot timpul se gândise dacă fiul ei nu o să bea iarăși și nu o să risipească banii de pe pânzeturi. După atâtea experiențe proaste pe care le avusese cu el în privința aceasta, nici n-ar fi fost de mirare. Și acum el intră sprint în vesel și striga așa de plăcut, „Bună seară, mamă, ce mai faci? Mulțumesc domnului bine, bine ai venit, Peter. Cum ți-a mers, fiule? Intra rănodaie care fusese văruită proaspăt chiar ieri. Peter puse jos pachetul, își desfăcu traista și dădu mamei prăjitura pe care doamna Privovski i-o dăduse pentru drum, precum și basmaua cea nouă despre care știa că mama și-o dorise de atâta vreme. Apoi îi povesti ce bună fusese doamna Pribovski și transmise salutări de la ea. De bucurie, doamna Kracinski nu știa dacă să râdă sau să plângă. În cele din urmă apucă cu amândouă mâinile capul băiatului și îl sărută. Așa o coplesise dragostea lui încât nu putea să-și recine această bucurie numai pentru ea. Ea se grăbi să-i pregătească cina. El veni după ea în bucătărie și povesti acolo mai departe. În timp ce deau așa la masă și mâncau, el îi făcu socoteala cât primise pe pânză ce cheltuise pe ață și bumbac și îi zise că doamna Pribovski îl însărcinease să țiasă pentru domnul Korimski o bucată mare de pânză pentru șervete de bucătărie și batiste. Peter dă dumamei restul de bani. Nu-mi da tot, fiule, trebuie să ai și tu ceva," se împotrivi doamna Kracinski. O să iau bucuros ce-mi dai dumneata," zise Peter, dar de la mine nu o să țin nici măcar un creițar." De atâtea ori te-am înșelat și te-am furat, mamă, și nu ți-am dat toți banii, ci am oprit din ei cât am vrut. Acum te rog, iartă-mă!" Așa de rugător își îndreptă Peter frumoșii lui ochi albaștri spre mamă, încât ei îi dă dură lacrimile. Pe drum, mamă, mă gândeam cât te-am tot chinuit până m-am făcut mare, cu toate că nu sunt fiul dumitale. Îți sunt îndatorat până la moarte și cu ajutorul lui Dumnezeu voi începe de acum să mă achide datorie. Ah, fiul meu, de ce vorbești despre asta? zise trist femeia. Când te-am adus aici după moartea copilului meu, mi se părea că l-am pe el, așa de mângâiat am fost cu tine. Câte vreme s-a plătit pentru tine, simțeam că mi erai străin. Dar după ce plata a încetat și nu s-a mai interesat nimeni de tine, m-am bucurat că puteam să te țin. Au trecut de atunci ani și ani, iar eu am uitat de-a binerea că tu nu ești copilul meu. Totuși aș dori mult să știu dacă mai trăiesc părinții tăi și dacă o să mai întrebe vreodată de tine. Părinții mei? petăr sărin picioare. Nu i-a și dacă ar vrea ca în fața scaunului de al lui Dumnezeu să mă pretindă pentru ei, le-a spune că nu-i cunosc și că nu vreau să-i cunosc, te-aș lua de mână și-a zice, asta este mama mea. Niciodată nu va uita doamna Kracinski aceste cuvinte ale fiului, dar nici tonul cu care fusese rostite, Din ele răzbătea toată amărăciunea unui suflet rănit. Dar nu era de mirare, pentru că de copil Peter trebuise să îndure multe din cauza originii lui. Dacă cineva, mic sau mare, se supăra pe el, îi arunca în față proveniența. Din păcate, așa este. Părinții păcătuiesc împotriva lui legii lui Dumnezeu și copilul care este nevinovat trebuie să poarte pe frunte toată viața stigmatul rușinii. Da... Păcat de frumoasa fruntea lui Peter, pe care tatăl și mama lui, în locul unui sărut, îi imprimaseră acel stigmat. Până târziu noaptea vorbiră mamă cu fiu. În noaptea aceasta se împăcă doamna Cracinski cu gândul că Peter devenise un eretic, căci înainte de a fi eretic, el nu-i arătase niciodată măcar o fărâmă de dragoste. Dar și la Hrațchi arse mult timp lumina. Aici ședea în jurul mesei toată familia mare a lor și fiecare avea un temei deosebit să se bucure. Ștefan nu uitase nimic din însărcinări, vându-se totul cu câștig bun. Dar nu numai atât, mai și adusese diverse lucruri mamei, cafea și zahăr de la mătușa pentru copii, Poze colorate de la domnul Ursini, pentru bunicul leacuri contra Tusei, iar pentru bunica contra Gutei. Ei puneau atâtea întrebări că de-abia putea să le dea răspuns la toate. Se bucurau și de faptul că mătușa Pribovski promisese să le facă o vizită la vară, când stăpânii vor locui în Valea Borova. Ei se bucurau că totul mersese așa cum își doreseră, dar cel mai mult că Ștefan era din nou printre ei. Când s-au dus în sfârșit la culcare, rămase doar tatăl singur cu fiul. De-abia acum putea Ștefan să-i dea restul de bani și-i o socoteala la ce vânduse. Deodată se opri și pe fața lui frumoasă și luminoasă urcă o roșeață. Îți lipsește ceva? N-ai socotit bine?" întrebă Hrațchi. Ba da, tată," zise Ștefan și-și privi tatăl deschis în ochi. Lipsește o jumătate de măsură de porumb pe care n-am vândut-o. N-ai vândut-o? De ce? Ștefan povesti unde lăsase porumbul și adaugă: Spune-mi cumpăr o căciulă nouă. Din cauza aceasta n-am mai cumpărat-o și o voi purta tot pe cea veche. Dumnezeu mi-a cerut să ajut pe oamenii aceea, te rog să nu te superi pentru asta. Ah, Ștefan, oftehrațchi, nu o să uiți niciodată ce ți-am făcut și gândești și tu la fel ca ceilalți. Chiar dacă toți învață să facă binele, totuși numai eu trebuie să rămân un om rău. Ștefan tăcu o vreme. Voia deja să ceară iertare tatălui său, dar deodată fața lui se făcu foarte serioasă. Eu nu gândesc nimic rău despre dumnea tată, ce rog pe Domnul Isus să și inima dumitale la el și cred că o va face. Dar eu nu știu, căci încă n-ai spus-o și n-ai arătat că vrei și dumneata ca împreună cu noi să-l servești pe Dumnezeu din toată inima. Ai putea și ai vrea oare să zici împreună cu Iosua, eu și casa mea vrem să slujim Domnului? Ești un agricultor bun. Știi că totdeauna te-am ascultat și treaba a mers bine. Începe totuși acum să-l servești pe domnul și noi toți te vom urma și atunci nici unul dintre noi nu se va rușina în fața dumitale că va acționa după voia lui Dumnezeu și va face binele. Tată, hotărăște-te astăzi, spune astăzi, eu și casa mea vrem să-i servim domnului." Hrațchi se albi la față. Știi tu, fiule, știi prea bine, aș vrea bucuros, dar, ah, nu pot." că sunt un om păcătos. Vin o tată, hai să spunem Domnului sus lucrul acesta. Ștefan căzut pe genunchi și tatălui îi urmă pilda. Doamne Isuse, strigă el arzător, tatăl meu ar vrea să te servească, dar e un păcătos. Te rog, iertă i păcatele. Tu ai venit tocmai ca să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Ajută-l de aceea să te poată servi și el pe tine. Amin. Zăboviră o vreme așa pe genunchi, apoi Duhul Domnului îi deschise și lui Hrațchi gura și cu un oftat acesta zise, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, iartă-mi păcatele grele, iartă-mi ce am făcut lui Ștefan și vreau și eu să te slujesc cu toată casa mea. Ah, ajută-mă la aceasta, primește-mă și pe mine în mila ta. Amin. Cine poate măsura bucuria lui Ștefan, care în urma unui preț atât de mare, a câștigat pe tatăl său pentru toată veșnicia? După cum noi n-am primit mântuirea decât în urma suferințelor Domnului Isus, nici cei din jurul nostru nu pot primi decât cu un preț plătit de cei care, la rândul lor, s-au bucurat și ei de prețul suferințelor mântuitorului. Să nu uităm cuvântul, să nu-l uităm pe Pavel care ne spune Prin suferințele mele împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică Coloseni 1 cu versetul 24 Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi să învățăm bine Că nu există bucurie mai mare pe pământ decât suferința pentru tine, pentru numele tău în urma căreia sufletele vor fi scăpate de la un chin veșnic și vor fi aduse să împărățească cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Sfântul lui Dumnezeu cu care suntem întâmpinați astăzi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se află în a doua a lui Pavel către Corinteni la capitolul 4, din care ne vom începe citirea cu prilejul versetului 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dragii mei, tot ceea ce am primit de la Dumnezeu, viață, mântuire, daruri pământești, daruri duhovnicești, lumină ca să cunoaștem adevărul lui, totul are în vedere un singur scop: înălțarea luminii cunoștinței, slavei lui Dumnezeu pe pământ, pentru ca oamenii să vină la mântuire. Ne-a luminat inimile, spune versetul 6 pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Darurile lui Dumnezeu date nouă au în vedere împlinirea planului său pe pământ. Nu ne-a dat aceste daruri numai pentru noi, bucurându-ne de ele în chip egoist. Nu, toate trebuie să slujească scopului înalt împreună cu viața noastră. Ne-a luminat inima pentru ca noi la rândul nostru să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Dumnezeu are nevoie de oameni pentru a-și arăta lumina adevărului său, lumii. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Isus ucenicilor săi la Matei 5 cu versetul 14. Omul credincios este purtătorul luminii dumnezeiești este obiectul pe care se oprește lumina soarelui neprihănirii ca să o răsfrângă apoi în jurul său. Lumina soarelui nu are o realitate efectivă în abisurile interplanetare. Pentru că această lumină să fie cu adevărat lumină, trebuie să se reflecte asupra substanței materiale a lumii. Vorbind despre soare, Zarathustra rostește. O mare astru! Care ar fi fericirea ta dacă n-ai avea pe cine să luminezi? Dumnezeu vrea să ne facă împreună lucrători cu El la mântuirea și luminarea lumii. Vrea să ne facă luminii adevărate. O zicală spune, lumina nu arde când o ții în jos. Ca să fim lumină, trebuie să umblăm după lucrurile de sus. Domnul Iisus Hristos, mântuitorul păcătoșilor, Trebuie înălțat în toată ființa noastră, în orice timp și în orice loc. Pentru acest lucru primim lumină din partea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Cineva poate să aibă o cunoștință, o lumină mare în tainele Scripturii Sfinte, dar dacă această cunoștință nu slujește practic la înălțarea Domnului Isus Hristos și a jertfei sale în fața păcătoșilor, nu aduce nicio roadă și, deci, nici în fața lui Dumnezeu nu are valoare. Dacă suntem luminați de Dumnezeu, lucrul acesta să se vadă din trăirea noastră. Fața și inima noastră să arate lumina bucuriei, a păcii și a dragostei lui Dumnezeu. Sunt oameni posomorâți a căror prezență ne face să nu ne simțim bine și chiar ne apasă. Dar sunt și oameni pe a căror față și în a căror ființă este o strălucire care face bine tuturor celor ce vin în legătură cu ei. Această strălucire nu putem avea la comandă și după voința noastră. Nu, ea trebuie să iasă din inimă, să fie adică în adâncul inimii noastre. Pe fața Domnului Isus s-a arătat strălucirea slavei lui Dumnezeu. Suntem oameni fericiți dacă lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu ne umple inimile noastre. Atunci și cei ai casei noastre, cei ce lucrează împreună cu noi și toți cu câți avem a face, văd această lumină și sunt atrași de ea. Cât de mare lucru este acesta că noi să purtăm cu noi ceva din lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. De aceea să privim mereu la Domnul Isus pentru ca razele lui să lucreze asupra noastră și dragostea lui să strălucească în noi și să se răsfrângă și asupra celor din jurul nostru. În timpuri mai de demult exista în munții Alpi obiceiul după care cineva era rânduit să stea dimineața pe un vârf înalt pentru ca, îndată ce se înălța soarele la orizont, să sufle cu putere în corn și să dea de știre ivirea zilei. În chipul acesta... În acele vremuri răsuna de la un vârf de munte la altul o slăvire adusă lui Dumnezeu care se auzea departe. O, voi suflete fericite, frații mei care ați văzut răsăritul soarelui neprihenirii, faceți să răsune inima și glasul vostru pentru că slăvirea lui să se audă până departe. Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței Slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Ceea ce ne izbește privirea în capitolele 3 și 4 din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni este Slava. Acest cuvânt vrem să-l subliniem și în versetul de mai sus, cât și în alte versete. Lumina cunoștinței Slavei, la versetul 6. Evanghelia slavei lui Hristos, la versetul 4, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același clipa lui din slavă în slavă, capitolul 3 cu 18, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, capitolul 4 cu versetul 17. Cei mai mulți dintre credincioși înțeleg că slava este cerul. Fără îndoiară că și cerul face parte din slavă, dar nu este numai atât. Nu numai când vom ajunge în cer vom intra în slavă și deci atunci o vom cunoaște. Slavă înseamnă desăvârșirea lui Dumnezeu în totalitatea ei. Acest lucru s-a văzut în persoana Domnului Isus Hristos și se vede într-o măsură oarecare în fiecare urmaș al său adevărat. Când însă trupul stării noastre smerite va fi schimbat, vom fi și noi asemenea trupului slavei lui Hristos, cum citim la Filipeni 3 cu 21. La slava aceasta vom ajunge toți odată atunci când va fi răpirea bisericii. Punctul culminant al slavei, al gloriei și acum și în veșnicie, este și va fi dragostea. Dacă Domnul Isus ar fi străbătut această lume, fără a arăta dragostea sa, unde ar mai fi fost gloria lui. Și noi am privit slava sa ca slava singurului născut din tatăl, citim la Ioan 1 cu versetul 14. Slava sa nu putea fi măsurată decât prin ceea ce exista în inima tatălui, trimițând aici jos pe singurul său fiu pentru noi. Slava sa era dragostea sa, Dragoste care se arată sub forma îndurării pentru păcătos. Chiar și faptul că Dumnezeu a dat Domnului Isus, după înviere o slavă neînchipui de mare, care umple acum cerul, este tot dragostea sa arătată în chip strălucit, fără văl. Să arătăm dragoste în legăturile noastre cu oamenii și în felul acesta facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Suntem cuprinși în gloria lui Dumnezeu în măsura în care iubim. La versetul următor, versetul 7 din 2 Corinteni 4, citim. Comoara aceasta o purtăm înștevase de vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Adevărații creștini sunt vase purtătoare de comori nebănuite. Niciun creștin nu este în afara acestei chemări înalte, purtător de comori veșnice. Noi, care am primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor personal, am fost născuți din nou de Dumnezeu și odată cu nașterea din nou am primit comori dumnezeiești. În versetul de mai sus, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre o comoară pe care o purta în el, în trupul lui, acest vas slab de lut. Ce să fie comoara despre care vorbește aici? Vei spune fără nicio greutate, comoara aceasta este Domnul Iisus. E adevărat că Domnul Isus este comoara comorilor, dar în acest verset, după felul cum sunt înșirate cuvintele și în legătură cu cele spuse în versetele precedente, comoara este ori slujba de a vesti Evanghelia, ori tot ce cuprinde Evanghelia, adică Marea Mântuire în Domnul Isus Hristos. Orice credincios adevărat poartă în sine această comoară pe care trebuie să o folosească spre gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea multor suflete. Cine nu o folosește, devine tot mai slab și mai lumesc. În loc să fie o pricină de înălțare și de viață pentru alții, este o pricină de potignire și de moarte. Câtă nevoie este în lume de slujitori curați și plini de râvnă pentru mântuirea sufletelor? Dacă suntem conștienți că purtăm în noi comoara slujbei pentru mântuirea păcătoșilor și pentru întărirea credincioșilor, să fim fericiți și să nu stăm nicio clipă în nelucrare. Ce poate fi mai frumos, mai bun și mai folositor decât să vestești oamenilor siguranța iertării în sângele Domnului Isus? Un gând vrem să subliniem în versetul amintit, vase de lut. Pomoara aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Vase de lut. Tot ce este mai simplu, mai comun. Un vas de fier valorează mai mult decât un vas de lut. Un vas de bronz mai mult decât un vas de fier. Un vas de argint sau de aur mai mult decât un vas de bronz. Sfântul Apostol Pavel își atribuie calitatea unui vas de lut. Dar de ce a ales Dumnezeu un astfel de vas ca să-și pună comoara sa? Răspunsul este dat chiar în verset. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Așa face el. Alege lucrurile slabe ca să-și arate puterea sa. Ce s-ar fi întâmplat dacă Sfântul Apostol Pavel ar fi fost altceva decât un vas de pământ? Pe de o parte el ar fi putut să-și atribuie culmea puterii, pe de alta, comoara n-ar fi putut să strălucească în afară. Trebuia deci un vas de lut, dar mai ales un vas care trebuia sfărmat. Ce pil de minunată avem în Sfânta Scriptură, când însoțitorii lui Gedeon au mers să se lupte cu Madian. Făcriile lor erau purtate în ulcioare goale și pentru a face să se răspândească lumina trebuiau să spargă ulcioarele. Comoara de lumină și de viață pe care Dumnezeu voia să o dea fraților din Corint, cât și tuturor credincioșilor din toate timpurile, era purtată într-un vas de lut. Sfântul Apostol Pavel descrie cum Dumnezeu hotărâse în privința lui nu să sfarme complet vasul, ci să-l crape. Necazul și prigoanele îi atingeau vasul și el trebuia să rap de liniștit și încrezător, pentru că Dumnezeu vechea asupra comorii sale în vederea lucrării pe care o avea de făcut. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Condiția ca puterea să fie de la Dumnezeu, putere care înviază sufletele la o viață nouă, este aceasta. Comoara să fie neapărat în vase de lut, adică smerenia, Slăbiciunile noastre în care lucrează puterea Harului Dumnezeesc. Numai în vase de lut se păstrează apa mai proaspătă. Vasele de aur nu sunt potrivite pentru apă. Dacă suntem conștienți că n-avem nicio valoare, că suntem dintr-un material slab lutul, trebuie să fim îngăduitori cu cei slabi și să nu-i judecăm aspru. Calitățile nu sunt ale noastre, ci sunt comoara lui Dumnezeu pusă în noi și lui se cuvine toată slava. Când cineva și atribuie lui calitățile pe care le are, atunci este la iveală multe defecte. Fiecare are defectele calităților care și le atribuie. Geniile religioase, ca și celelalte, au de obicei defectul unilateralității, adică angustimi ba chiar și a fanatismului, să nu uităm că noi nu suntem mai noștri cei ai Domnului Isus, și că ucenicii Lui n-au nicio vază în lumea aceasta. Ei trebuie să meargă pe drumuri de durere care îi smeresc, dar care îi fac cu adevărat folositori pe pământ. Aceasta e calea Lui Dumnezeu pentru ca să se arate puterea și slava Lui în viețile noastre. Odată și odată vom înțelege bine totul și atunci îi vom mulțumi cu recunoștință pentru felul său minunat de a lucra. Iubiți ascultători, din slavă lui Dumnezeu pentru căile lui tainice și minunate și pentru aceea că ne-a ales să fim lucrători împreună cu el, Aducem la cunoștință încheierea programului 2C022 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca bunătatea lui Dumnezeu și Harului Nemărginit să fie peste toți cei care vor să-L primească. Amin.